פרשת האזינו, ספר דברים, פרק ל"ב. האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי. יערוף כאן מטר לקחי, תזל קטל אמרתי. כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו. הצור תמים פועלו.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 יזבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. צור ילדיך תשי, ותשכח אל מחולליך, וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר, אסתיר אפני מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה.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 ואויבינו פלילים, כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות עמורה ענבי מו ענבי ראש, השקלות מרורות לעמו. חמת תנינים ינם, וראש פתנים אכזר, הלוא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותי. לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם, וחש עתידות לעמו. כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. ואמר, אה אלוהי מו, צור חסה יבוא. אשר <עת> חלב זבכם או יאכלו, ישתו ין נסיכם, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה.